قرآن محترم عوردن کو مولانا مبتیس را جودین سے دا دور اے تفسیر قرآن چھ پچات بارہ آتان میں باندے شروع شوئے دا او پا سترہ ایک ننان میں باندے سر طرح سے دلی دا دا دید ملائی دو پا تیاسا اشاری تاید سنت کے سات اے ای انسیڈیز مرکل دکان نمبر تاییس عبدالرحمت لازان از دے مینچوک جنگیرار اور سوابی پروپرائیٹر تو انورشیر توحیدی موبایل نمبر 031-157-104 خوش آمدید خوش آمدید ایوه مرحبا مرحبا عالا و و مرحبا <تصفيق> سلام ده دنیا کی سلام دیکنه ایلت مکالفی نه سلام سلام گریمانی راژی قبرستان تزیز سلام دیکنه سلام علیکم دیار قوم مومینین انتم صلافنا ونحن بلا سارا وانا انشاءاللہ بکم لاحقون سلام علیکم سلام مردگان دعاست شاہ رحمت اللہ علیہ فرمائی دعا دے او مرو دی اللہ عذابو دی نی تکلیفات دی اللہ علیہ رکی تاؤ سنا مرتبی استاؤ سبانی بالا کین کمر استاسو اللہ دنوارن رڈکی سلامون وآخر دعوام آخری خبر بیدو دوی آنی الحمدللہ رب العالمین بہتر صفتنا دا پار دا اللہ شرف دے دا کرے دوی دا اللہ کتلوار کرے دا اللہ خلقو لارا سزا سارا بدعی سارا استعجالا بالخیر پشانتا ده تلوار کولو دو دوی فیدی لارا که استعجالی منصوب پنزد خافیزا نو پروشیبو دوی تا نیتی دو دوی مطلب ادا پو سبب دو کفر دو کنه اللہ عذابو نو زر تر زر رالی گره لگا سنگا چه خیر زر تر زر را نو بیاب هرس ختم شیو گناهو نو دي دی کرن هرس بی ختم شیو یامان لیدا تلوار کرے اللہ خلق لالا قبلو ہولو تو خیرو بشاں تا تلوار کولو دے خیرو لالا دو اگاں جل زرزر قبلے خیرے زرزر نہ قبلے خیر زر قبلے کرے نہیں بنو بادشاہی جگسا نمازاں برپی خیرے وقفڑا رکا خاص کر زنان اور وہ زروکا تروکا ماروکا کہا رکا تو نہ مر دي بیبا حر سب خطن شیو لیکن رب العزت بدعای زرن قبل ای دعا قبل ای بدعای زرن قبل ای استعجالا بالخیر نا پروشیبو دوی تا نیتا دوی لکوزی علی مجالو همان حلکا پاقبل اینا ماستا گوڑی نا گوڑی نا نا اقبل ماشمان دا ایلا چرپ پیدایشی او آگای پیدایشی ماستا سیبله وری در سنگ چلده نو در شبای وجه دارا او دعا کئی او دعا خور کئی خود دعا ذر نلگی را خطر نکرد اولی الکا در سریع اخپل معشمانی بخورو در معشمان دی دعاوی که نرشه غور بشی فشوی حدیث که رازی چه سایه بار را ماخام کور درازی اخپل خزیلات میور را دی. در پتول در نگه جا چولی که. و سای اخپل بی بی لور که معاشمان مار که. سپه مصیبه تختشوی. چه را کور کیوین حلال که په معاشمان خرو. چه درگه معاشمان درت دعاو کی کنه. خوک وار بگردی. پشوی اگه درت دعا نکه خوشت خیره بکی که و دینه را. پشوی درگه دخلی نبا خیره فاغوداوه چه زد در شم نصب راکی وقت را ری نصب را ری پوش بی اغدر تحیز نکهی چه زد در شم نصب راکی کر را ری نصب را ری پس منگ پری دو آخر از چاقیدن نلری زمنگ پری پیش ای پسر کشو دوی که سرگردانا کلا چورسک انسان تا تکلیف و دعان آلی زمنا پارخ پناڅ قولاله پس کال چې مونږ به د کړت د تنه تکلیف دده نتیږي کاله مېټولای لا زرینه لکه نورا بلنه مونږ لا د پاره د دې کول د چې رسل دلو دته هغه تکلیف بیا هری دا انګه خسته کړو چې مشرکانو ته او چودې کورونکی یقینا مونږه لا کول ډول لا تاسو نه پوخه کله چا ریزلې می او راغري دوی ته پیغمبران دوی په واضح دلایلو انبییاء راغلو نو دوی یقین کونکي داریم موسی زهر کو قوم مجرمان وراره بیا موږ او ګرځولته وسلاره په دنیا کې پسو دینه چوګورو سنتا شامل کوي کله چولسته په دې باندې څنګه تو واضح یو نوایا خلاصو چا کې دنرې زموږ په دې شي را ته لوګه پوکران سره بيد دي مسئله نه دا مسئله پکې مکو د موږ مسئله پکې کو د زکات مسئله پکې کو لیکن دا مسئله ګورم کو د توحید مسئله پکې مکو یا بدل کړه بدل کړه نو واه نشرهมารه چې بدل کام د فلزان د طرفه ځنه بدلولې شي زنه ورپسې کېګم ما کلا شي جواشه د ماتا زیریم که نفرمانی می کو داخل راب عذاب رجولی نفرمانی سو که بیان میو نکلو او آئی که خوخد اللہ مابنو لسته قرآن پتاسو مابنو پوکری تاسو پا دی بستو فیکم و مورا یقیناً میرے پتاسو کی سیسد امر دینا مخ کی افلاتا ای عقل نللائی دینم وخت یې ما څلوي ښکار دیره نو په دې څلوي ښکارږي زسمم نغې وی جرب نا ګمراړه فما وجدنا فيك الا صدقا سوز ظلم ما ازمایش کړي تاکي بغیر د رشتیاو بل ثنشته نو څلوي پوری ما په خلکو درو جوړ نه کړو اوس راګنو په لا درو جوړو ما دښت ځاکل مانی فمن ظلمما دیګو مسله بل ماله مشوال و یو سری دایره دای دی چې دلاله قران خدمت کوم دلاله دین خدمت کوم بیان کوم تبلیغ کوم نه غل خپل جون ګره محتاج تا تر غواړي محتاج هاري دې دې هر شي کې دنیو ورګړي قرانم کوي نال تسلیمای کوم وین په کله کوم وین او جوار ګر زرم وین ارزګي نه چموکو بیا ته منبر و وای سره پرون دلته پودریانو سره ګرځيدي او ری جوارګر سره اذن په منبر رسول ناجي نو دا بیا کار ګور نه چديګي لګ محتاط پیرو هر کار مو کو او ری ځان نو ما جوړو مو کو مو زه چې کو نو خلک په سجده کې پری خوده دي او دا angle سینتا چې هر څلو چات کړ امام صاحب سیم کیسن ته په موږ سره درګي ته تبوې سبا دین به سبا کې بیا دا غډیل محتاج جون به تیرې ته هر کار کوي فقل لبس فيكم امر من قبل ما نبی اسلام خپل مخینه جون پیش کړي زماماست کې جون کې زپاک زفاوم اوس بل لا د روح نومم افلاتعقلون زجر سوګره لوی دا جارا چه جور کرو پلا بل دروگو یا درو جن کرو آتون دالله یقینا نکامی بگی مجرمانو دوی بندگی کئی بیدالله دا رچا چه ضرر نشنه رکول دوینا فیده نشنه رسول دویتا دا لازل رومی مخی کرو شیخ القرآن رحمه اللہ ویزه که دفع د مزرگ مخی ضرر مخی لری او جنه به منفعت به رسې مخکې بيمارې ختم شي نه بیا ولا غړی ورکړي چې نه نه फायदा نشه رسول دوی ته او وايي دا کسان صفارشان دي زمونږه یعنی دا لن دي مقرره نو جوابو نو دلور لور اوه ایا وو خبره الله الله پاره چې نه د په اړه نه عالم بی کلی شیحو اللہ <coughs> قدیر داشت زک هستیوی برا کتا زبیر پی خبار ظلم خبر نفیقی اللہ دا داشت زاد تا مارا گزار را کرو لازمی نیشتی نو گزارو پسدار کرو نفیقی اللہ دا داشت زاد داشت هستی نو برشتیو نو کتا <coughs> <coughs> دویم جواب سبحانه اوو پاکی ده اللہ لارا اللہ ده پاک نکیوی ده چانه مشبور مشبور که دلو دین صفت انسان ده وطحالا اما شرکون درین بلند بالا ده اللہ دادا شینا دوی شرک گئی او نو خلق مکر دلی ہوا نو دوی اختلافیو کوا اختلاف پدی پیدا شو سلورم کانده حکم مگه تیر شو است از طرفه فیصله به شو درو در منځه بار شو کې درې پاری کې اسلام قانون کې وايدي ولرونه لګل شو په دبانې موجود درabo جواب واه یقین غیب الله سره انتظار او کې زمتا زره انتظار کون ان کنه کو کلچ مو کو انسان لره رحمت پس دا تکلیف نه در زده نا جوړ جوړ میکره نا جوړ جوړ میکړه روا باران دې وکړه مڅه ټومو کله جوړه زموږ انسان ته رحمت پز تا تکلیفونه نه راځي دل دوی ته ناګه دې لري چل زموږ پاتونکي بیا چل ور کوي کفر کئي استهزاء کئي نفاق کئي وایا الله اسره ما کرا زرد سزا بور کې دې چل سزاور کئی در چالو یقینا زمونگ ملائکو لیکی آغا تا دو تاثل کوئیو دنی راک لی اللہ ازادت جو چلی تاثل رو پا دریاب که پا وچه پا دریابونو تراغی چوی تاثل پا کشتایی که روانی پا پاک دوی خوشاری شی پایی بعدی کشتای روانه دا پوری زی او هوا آغا سے لگی نا دی خوشا لیتا با پوری در زر رسم جا اتھاری حنا سیفو راشی آئی تا باد ناموافق ناموافق باد راشی تو مشرق طرف تا اب بادو لگی تا مغربہ جا اتھاری سیفو او راشی توی تا چپی دار داری نا دا سی دا با طرف چپی راشی بادو نراشی وَجَاوْمُ الْمَوْجُمِنْ كُلِ مَكَانًا دوی یقینو کیش گمانو کیش مونگ راکیر کردشو داو اللہ مغلسین اللہ الدین نو دوی بلی اللہ لرہ را, را بلی اللہ لرہ مغلسین اللہ الدین چخاص کی یو اللہ تکردان اللہ کتابش کلو مونگ آدھ دے مصیبت نا نو شوبہ مونگ شکر گزارو نا شبہ منگاز موحدین اونا کردی مصیبت نا اللہ خلاص کرو لیکن فلمان جاؤمو پس کرا جو مخلاص کردی لارا ازام یبغونا فلازی بغیر الحاق نا گادوی گرزی بودنیا کی بیدہ غچر ناچی وعلی واللہ تا سمندر کیو لیو یا اللہ یا اللہ پوری میکی لیکن چھ پوری میکر اللہ وائی نزیگر دی پو دنیای که بید آغا چلینای چه وحلی والا تا بیا فلانه بابا فلانه بابا و خلقا یقیناً زیاده ایستاس من اپسونو سکتا دا جندو دنیا بیا موقت دی واپس که در خبر بدر کتا ایستاس دا پایی چه وی تا ایستاسو کې که دریاب بانی روان شي نو بادی کشتی نو هوا موافق طرف بانی روان شدی خوشحال شی خوصالون و هوا طرف بانی هوا گاین راشی چپی راشی کشتی گمانونی سی اوز دو بیگی نو دی بجگه اللہ تا اللہ تا بجگه کریو اللہ من پوری کر لینن جایتنا من آزی لینکونن من شاکرین نا کتا خلاص کن من دلی مصیبت نا نا شبا من دلی مواحدین د عرب و مشرکانو قیده داوه چه کشتی رو بیدو نیو با لات آواز کولا اکرمه روانو اکشتی پو رو او ده اللہ تول عزا لات بابا عزا بیت آوازو کئی اغیوی نا لات بابا اوز کار نکئی ذکر وی سوک وی او ساغ زاد کئی برا چده ای پریساخت <تصالح> کی د دې کار نی یګنی نو کوزو الله پوری کړو زبلاش کې دم پلاس د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ولاجد النور و الرحیمه ان شاء الله ډیر مهربان بمم زبوام په وجه کې مونږ اسلام مزلونه معنا په پدریایو کې ومانه لا اغه کې دور انصاف وو چې کېستې لوبه یو الله تبارک و مزج وی یو الله تبارک و مزج تو او دا غایب غایب کړه غایب ومتکلم غایب ومتکلم التفات زګ سرایځي نو رخصتیږي وځه د نلارما ځده نلارما اجمز کې ډوبېږي ندې غایب وکړه واچاراین نبین پیری وَجَعَلَ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَحْرِ وَالْبَرِّ فَارْحُبُوا بِهَا جَاءَ دَارِيَ النَّاصِفُ وَالظَّنُّ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ رَائِبِ كَر أَجْفُرِجِ نُنْرَاوَ رَسِيدُ لَنَكُونََنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ دَاوُدُ الْمُخْلِصِينَ لِلَّهِ الدِّينُ لئن جئتنا منازي لنكونن من الشاكرين الکی دمر انصافو چې کېشته ورو به د نبی دی نو یا الله ترا مده چې زمون به لا کوری کی هغه بدایي لیکن د پاکستان مشرکو باو الحق بیڑا دک باو لا کوئی بیړی لته ور کار باو بیڑا دک واغه مکی مشرک سوسړی تا په قبر کې شو شرمو اغه زان کافر وی کافر خو زمونږه پاکستان کې دی وګرا وتا چې کېشتل دوی ندی واي باول حق بیړا دک ورتا انصاف شته ته مسلمانې او کافر دی مگر مؤمنو په خوشا دایره پرستش کړي خوبسه جن کي چاهي کواکب میں مانے کرشماتو کافر کاثتورو کی چاہ کرشماؤ مانالا ناغا کافرو کائسار اسلام تا ویلو چدی لارے ناغا کافرو مگر مومنو پہ کشاد آئیں رائیں پو مومنانو باندی لاری کولاودي دی پرستش کریں خوب سینجن کی چاہیں دی خودو عبادت یوں کی سنچو خوخی دا ہر چاہ چوک رو ہر نه ایمان بگره نه اسلامی جایه زدی اسلام و زدی پی ایمان سا فرق نپریودی آوری پیرو مریدو وقت تیر کرو دیرو پیر سرات نو چه دیر وقت تیر کرو وی بس دیجی لس دول از کارمی تیر کرو اوزم کلیتا ویزار نو یو کچه وی اقوال ور کرو دا وقل اوزار نو دیروان شو نو لاری که اغا مرشوا چه مرشوا نو دیوله که اغا کچه خاخه کرا خاری وارو او جنده پیودرو او سو روزی تیری شوی نو بازار گرم شو خلق را روان دی هر سو کار کیگی ده بادو کار کیگی کی ده سرخوگو کیگی کی اده هر سو کیگی نو زای که ده پیر اغا دربار خالی شو اده مورید دربار گرم دی نو پیر د دستم چل دی ویشی آقا برکتی کچه تیچه در آکره وکره آقا برکتنه دل تر عالم مرشوانه خاخه می کرا آوری یه ماس آقای مور و آوری مور ماخ آقا کری و نور دیتاره وسته آوری بگر مومنو پی کشه ده دی خدا خری اما آوری قدرز زنانه روانه و آسریو منسان مجبورهی حاجتی را ری نو چطا پت کین استا پت کین استا الپنس هری رالا حاجتی پرکڑا وی داولی وی حاجت می گزارا حاجتا حاجت گزارا بابا شو حاجت گزارا فوشوی اوری دچاوی یرمات مارد دچاقی کسی دی اوری سریا داری تورشی نوالتا خوتا بابا خر بابا دی کھوٹا بابا ویدی کشمی اللہ مجاہدین تو نا پخر بانی بار وڑو کھوٹا بابا ہاو پو گجنوالا کی دی گوڑا شاہ نا گوڑا لا شاہی پوری از شاہی از شاہی چھوئے دی گوڑا شاہ کھوٹا شاہ ازارزو مگر مومنوں پہ کشاہ دائیں رائیں پرستش کریں خوب سیجن کے چاہیں دیخو مسلمانان دی <coughs> فلمان جاواما <coughs> سای روانو پوری تو نو پو هند کشتے تا پو خواد روان شو نو کشتے خراب شوا پوٹو بیدو شوا ناریو آواز که لو زوانا دو لسکاولو بیڑے والا دو لسکاولو بیڑے والا پوری که ما تیوی کو سخبرو کومانو دی جنگ کئی نما وځي ګور راځل ری زه يم دمنه وعده ده د نیک دلځي او پوری چتکی خلک دی ملمان نو سبا وعده ده نو زه خزم استاد راغلم خبر وړم ناغې ته د وعده واینا نو او کدلوي ځوان تاواز ته نو د لر سکالو پر پراته او پر دې کې او وعده ده سبا نزی و در تخیم چې جرا و وو کو چه اغزاد بوز دا کشتای پوری کی نزبه دی خلقو تو و همهما چه د ده نیک دو زوی واده ده چه خوراکو کی واده لراشی او گده ازینی لوی زوان تا وو نو دول سکالو پره او پراته و دلتا پسند که او خوییو زلبانه نکهی دول سکالو که بیا پس کشتای پوری کهوی دخو دیر خواه خبری مای راشی شروع اللہ نو گوڑو خلای زنگ پوری که وی مونگ دعاو گفتا او کشتای الله پوری کرا وی چی پوری پوری شو وی ما تماشا راویستا مای دمان خوب تاسویی او ریخ تا گل دم نی ما خود ای دمان کریو اس کا پسند که ای مسئل کولتا کله خیر کولا لینن جایتا نامین آزی لینکونن نامین شاکرین واقعی که دور انصاف ہو او خلقو یقینا زیاته پښاستونه سنو څنګه د ژوند د دنیا به موږ د ری واپس کډلې ستاسو نو خبر ودا کو تاسو دا به ژوند تاسو کوم کی یقینا صفات د ژوند دنیا لکه مثال د رب و او د اده پرنا فقط الا تبین باد الارزو نو هر ورشي تقبل زر غونی دغه جنه او دنګارو درې چې ونی سږ مزګه خپل شینوالی او خسته شي ګمان کوي د هغانون چلاس برکیدونکو د په بازار را راځي اې تازه زمغه شپه دروزه پس موږ ګورځو اړلره دل دوله لکه تبوای نو او کالم تاونه بلام زه لکه تبوای جنو پرونه زه داړيږه موږ از کوه اتنه کوم لره شفګر کوي و دنیا جند سه جنده بارانوشی پس لی پیارشی تخمون و زرگونی جوده شی بسونا از زمیدار پوشش کئی سباب وسم برکیگی ریبم ناگه عذاب در لاراز هیچ پاید پا نیشی در مثال در انسان در زندگی ری خو لبانی زوان شوی ری او بیا بودا شوی ری آتب وای چه پرو ګلەم تر نه بلمس پران کک پروته نن نشته پران ډډه لاغو په بالغ بادي انند بالغ انسان ته قبر ته او الله را کور د سلامتی آتا هدادت ورکړي چې آل الله دلار نیوي د پخالو احسن الحسن چې چره عالیه توحید نو دی له جناته و زیاره او دیدار د الله نه برازي په مخونو د تورواج نزلات د دې جناتيان د وي پایکه میشه اوه خلک چې کړی شیری کون جزاء او سیاتم به مصریا بدل د شرک شرک وانه را بهږي په دې نزلات ان به دې لاله طرف د الله بج کوون کې لکه چې پر شی مخروضې په ټوکرې ریسپی تیارې سره دوی دوزا شانه دوی به یې پاری ګمیشا د شپې ټوکر راځي دې جوړه په مخلوګي لري شی دا او مخونه اوازو چې جون وګموم دې ټول ولاله دا اولیاء الله به موږ وو د پښه خلکو شریکه کړو ما او درګي تاسو خپل ځای اور ستو شریکانو تول <سؤال> بروانی اللہ بو ہزری گئی ازم مکانکم پھسل جائے فزیلنا بینہم نو بلتن بو کو دل ترمنزا دایوسف بیدا بیدانو اگسف بیدما گدانو نو گوائے شریکانت دوی ما کنتم یان اتعبدون نو نوئتا زو من ترابلن کی نو دې شي دې تاسو سره مادت وی نظر نیایه یې پیښ کړو فقضا بالله شهيدا بيننا وبينكما كافي الله غواذ موږ ستاسو تمندا موږ یې ستاسو د بللینه نه خبره ان كنا ان عبادتكم لغافلين موږ یې ستاسو د بللینه نه خبره مړي اوري کناوري وګوره کله این ګنہ نه بادتی ګملا غافلین موږ استازو د بلننې نه خبره هغه خبر وای نو حنا لیکا تبلو ګلونف زما ازرفاتو په داغه واخ ورپسې بشاری ورتان سج مخلی ورو دوی بوا پس کرشالاتا چې مددګار دې باکو اروک بشد دوی نه آی دوی ورون کی دلیل اخلی او آه سوک رسد کرکتا استاد باردو کاتنا سوک دی امم یم لکو سما والا بسار سوک دی واق دار دستور کو سوک با سی تو جندی لارد مولینا و با سی مولی لرد جندینا سوک کا انتزام دار سب اخبره نوازوی اللہ ها کل آنسیو اللہ کئی نوازوی و نهره کتا اللہ نا لاظی فتنوالا اللہ رب دستا سب اخبره پس نشت ده فمازا بعد الحق پس نشت ده بلنی ده اللہ لرا یوازی مگر گمراهی فمازا بعد الحق نشت ده بعد الحق وحدا نشت ده پس ده بلنی ده اللہ لرا مگر تبایی شرط وانو نشوهی اتوال والحقد نور الناس وريحان فبي اياله الله ربي فما تكذيبان خيجا قبايا تا خلق جفي زغ كرچو د ایمان ناراي اوایا ايش دې ساجرګان ازوګو چې مخکړل به بیا با د مبارکي پیدایښ نوایا الله مکه کړې پیدایښ بیا با د مبارکي پیدایښ چرتا تا زوار له شوي خالق له کله شی والله اوایا چې دې اسلام شریکان ناسو کو چې تا زه ورکو دې په حق غلي شي نو اوایا الله توفيق ایا زو چې دا د ورګې ده برخ حق توفیق ورګې ده برخ حق ا حق ډېلا دې چې دا راته ویلای شي یا زو کو چې توفیق نشو ورګو لږه مگر دا جګدلاره خو لشيرا فكما لكم كيف تحكمون نصرتا سره څنګه سلا کوی الله پر دې غیر لازمنده وایي انا ورپا سیکی که دیر تدیم اگر دو گمانو یقیناً اِنَّا الظَّنَّا لَا اُغْنِي مِنَا الْحَقِّ شَيَا یقیناً گمانو فایده نرسی پو مقابله دی یقین کدیسو یقیناً اللہ عالم دے پایجو دے کئی ندادا قرآن دے زن دے لیکن تصدیق دے آئی کتاب جمع خداوی نرے وهو حدد الله لحكم نشد الشك بديكي دطرف هذا رب دمخلوقات وهي دي زاننا جو قلت في غمبر قرآن للا وهو راتللو كي بيو دليل سرى بشادة القرآن رأو بلاجتوك جدا زواسل اللعنة كي رستيني بل كتو تكذيب کرو فاقشي شنوبوا في مقصد القرآن ولم ياتيم تعويلو انوراگرې پیټه امجان د تکذیبو دا لري چې تکذیب ګرو په خانو نو ګورہ څنګه وان جان د زلمانو او باز جنا سود دی چې مان لري پدی او باز جنا سود دی چې مان لري پاله نو را بيستاه خوې په له بمسلانو کدوې تکذیبو ګریستار نو ما مر په له ځما ما چې بیان به کوم او تاسو لري تاسو ما تا شئی بیزار دایر چی سکوم زین بیزار دایر چی تا سکوی بایج دن آسوک دیچ تا آیتو او روی کل لارا اگر کی حقل مللی او بایج دن آسوک دیچ گوری تا تا آیتو لار خیرون اگر کی نویری یقین ان اللہ زیادہ نکیب مخلوقات ظلم نکیب خلق دیس اگر کی نویری لیکن خلق بو فن نسونی ظالمانو او واسو چې جن بګی دیلارہ داسې به کلم یلبسو یلبسو الا سادا من النار داسې به شي لکچ دینه تلګره مگر یو غړې د ورځې په دنیا کې یا قبر کې یا تعرفون بنوم په جن غریب با کوي باز دی بازو یقینان تاوانیان چو آخرا چه تقزی بکرو در پیشه دارلا نو دوی دات من دون کی کهو خو مونگ تا تا وعده کرو دوی سارا یا مونگ بوفات کو تا لارا نو مونگ تری واپس که دل دو دوی نو بیاللہ انده خبردارو پاگی چو دوی هر دل نگده پیغمبرو کل چراشی پیغمبر دو نو فیصله بوشی دوی در منزه پا قیامت کی پیغمبر را شی بیان کونکی پدری نفیسر بوشی یا کلچ را شی پیغمبر دو دی پر رجز قیامات او او جوی تقزیب کرو داغا پا دنیا کے ناللہ بی فیسر ہوگی دو دی تر منزا اپ دی بزیاتی ہونا شی وائی دی دا کئی رکھتی نی د پاره زانو لري کوله د زړه ان د زړه څولو پایي سچکي نه په خوګدل لا کېږي زړه هغه مېنه شکاله راځي هر ویډیو د پاره د لیکو کله چرآشي نټرودي نور سکیږي لیک ساته ان مکه کې اوه ما په اګي کراشيتا استاد عز عبد الله شپی یادو روزی مازا یستاجلو منو المجرمونو دو معنی دیو معنی دیو معنی کرا شید اللہ عذاب شپی یادو روزی مازا یستاجلو منو المجرمونو نو کم چل وال تلوار که دتنا مجرمانو نو کازاب راشی نو چل وال عذاب دزان نل ری که عذاب دلی رکول چل دال درزی نشته. یا مطلب یہ دا کم قسم عذاب تلوار کے دتن مجرمانو کم قسم عذاب غواڑے شکل نو بیگہ عذاب شتے زرد شری عذاب شتے تو زما گہ گلہ عذاب شتے بر نہ کانے عذاب شتے نو کمیو عذاب غواڑے کم عذاب سبگاہ رکھدی کل اجوا کژیا زابو میمن بلای پتو ناغواخه بیا کار نه کای نو شو وسو وای تاسو په دې تلوار غونکی بیا دیلی شي زال معناته او زکه یا زاب ته مشوالي ستان نشور کول تاسو ته مگر باوی جوه تاسو غونکی تطوس کئ تا نا هغه کو او هغه ایا حق دی قرآن حق دی قیامت وای آو زمان پر اپنی سوگان پیغمبر دے حق اللہ دے حق قیامت دے حق قرآن دے حق نئی تازو کمزوری کونکی اللہ اللہ بچ کی دن کی معجزین منی کونکی کمزوری کونکی مخی کی دن کی چتیخت ہو گئی ولاو ان له کله نفس زلامات ما افلا ذلف ذات بي كفار یو تنلا جزلمي کلو سجي بزم دکي افديو کې پاره ور پړ کې ملامت دی کله دی ويني عذاب نو بش بشی؟ نا. نا اللہ این وعد اللہ حاق خبردار وعد اللہ حاق لیکن دیتو دینی نبیگی ویوحی ویمیت اللہ جن کی کی دی کول کئی مرکول کئی دی اللہ طرف دے بتا سوا پس کرے شئی و خلقا یقین اندہ تاوس نصیحت اس تاوس رب دے طرف آ ماو ایزا تم قرآن دے نصیحت و صدور او شفاہ دے دا مرزن و جی پسینو شفاء الله را ولي کو ہدایت دے رحمت دے بفضل الله وبرحمتی بفضل الله مہربانی اللہ سو قران اور رحمت اللہ سو اسلام فبذالک فلیفرحوا سو الخاذوی تنذر مما اجمعنا قران دین سیاتو قران, شفا, قرآن, حدات, قرآن, رحمات, قرآن دا دا دی شفاء قران دی هدایت قران دی رحمت قران دی فضل الله دلاله او مهربانی فبذالک فلیفرو دا فبذالک دا بارا فلیفرو وازفته فلیفرو دا بارا فبذالک نو خوشال و خير مما اجمعون نو در بهتر دا جمع کوي خلکو مال جمع کړه پیسې وګرځلې خو تا قران وي مدار بهتر دا چې نه جمع کوي و ما پوګه اجر الی الله تعالی صدری زنه فجعلتم منو حراما و حلالا نو ګور تا او باز دار او باز ساده نٹول دی مملوک دا اللہ نتا ازازو لہو بندلو لے کے ہوا آیا ایا اللہ اجازتر یا پلہ تا بھی دو د سکو ماند دا خلقو چو جوڑای پلہ باند روح پر زکیہا ما تا یقینا اللہ خواند میرا بانے لے پا خلقو لیکن دیز دوی نشکر نوباسی اور نیتا پہیزار کی انن لیتا زدن امل نکوي زامل مگر موږ يو په دا ځاځيرو کلا چې شوري کېږي پای کې ان په دې کې مقدار د زری قطو نه بره نو ورکو دې لوی مگر از دا په علم د الله کېشته الا ان اولیا الله الا خوفن عليهم هم يحزنون مخک ترغيب ال قرانه عذوای دوستن د الله د ولی الا انه لله او له نغد اللي دلله او له نغد هذا چې قران په زیشو قران راشګراځي دي قران زکو له شورو شوي دلی دوستند الله دوستند الله الا انه لله خبردارو یقینا دوستند الله دو نمبر یې ومیلاو لا خوف علیہم نبید رب دباندی یو ولام یزنون او نبید غم جان غم جان بنوی يروبینوی اولیاء نہ خسرا قران پسی شی قران پسی شی دینم بریو اللہ ور گئی نبید رب دباندی او نبید غم جان داوی اولیاء او تعریف كامل تاریخ د ولی سره الّذین آمنوا و كانوا یتّقون الّذین آمنوا اولیاء غری چې مانرا الله مانو پیغمبر مانو کتابونی مانو قیامت یو مانو او تقدیر یو مانو کتابونی مانو ملائکه اولیاء بیم وکان یتقون و د زانساتونکې د نارواونه شرکياتونه رسمو راواجنه بدعاتونه د غیبت چغله د کبایرنه زانساتي د دې ته ویل شي اولیاء الله د اولیاء الله معنی کنه معنی د دکو جوړ بو د تیر نه ا دمومه په دې ذرا د خدای د دې ته ولی وای کله ولی دې ته چا مونو وکانو یته کو نو څوک چې اولوزی نزورینه ده چالې ولی دا, دا کارغړلې کلوزی په شوي ا څوک چې پوري کیږي کی پسنه نزورینه ده چاغو ولی دی وی استدراج کېږي سحر کېږي استدراج کېږي ولیدین توج امنو وکانو یتقو دا قران او د سنت مطابق وخت دی ری هادا ژو یاره کله الله پاک خرقه عادت یو کار سر زد کی چې کرامت وتوی لچنی دا یو کار الله کی چې د ظاهری اسباب کی هغه نه کی مونږه مانو خدا نه دا چې دغه کرامت د ولي په واسه کیده الا ان الزینا وکانو یتقو دته ولی وای چې مان را اوی دې ځان ساتون کې له شرګنه د ناروونه لاومل بشرا په حياته دنیا دیره باه خوشخبری په جون د دنیا کې او به ور کې په اخرت کې نشته بدلیدل دوګم له الله دا کامیابی ویا ن... ولا ځن کا قولوم غمجن دي نه کې داله خبرې یقیناً عزت اللہ سخت و طول اللہ دوری تونکی عالم یقیناً اللہ اللہ چې سچ پاردی ہوکا تا نوار پسی کی کی آسالاً چراپلی پیدا اللہ دے صدارو شرکا دنوار پسی کی کی مگر دو گمان نتی مگر اٹ کلیان اللہ ازاد دے چکرزو رے تازل را شپا چارا روز دو پارد لیتو یقینا پدېږي نه کې اقوم لري چاوري وای دی چې الله ځانته نه ایبو دی الله نه را هغه بیر پروا الله نه اخاز الله ز جبر د یو کده نه زه دا زه د دلیل پدې وای په الله چې نه بوېږي وای غنا غزان چې جوړې په الله باندې دروغه نه کوي بيږي لکه سقره پدنیه کې بیا مونته واپس کېدل دی دی بیا بوځو ګوډلره عذاب صحه په سبب دغه جوړو کافرانو اول یې ځکه دغه شبي په ټولونو جوابونو اېثبات توحید په دللا او سره ایمنا دریمې س د سورته په واقعات سلاثو کې دغه یو واقع دنو علی سلام د پار د تشجير د با د ر د پارا دریم واکيا د موسى عليه پار د تسلوي او دريم واکيا د يونوس عليه السلام د پار د نبوت اولو لا پديباندي خبر د يونوس عليه السلام يونوس عليه السلام خبر وایا وَاتْلَى عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ړولا پدوي باندې خبر نو عليه السلام د نو عليه السلام بیان کړه چې یو خلق قوم ده کاو قوم رامدت کوي خپل شریکان خپل شریکان رامدت کوي ثم لا قوم کار استازو پټاز باندې ټنګ دغه سبب جوړ یا يا غون متن پټ خبر یې دربارې پټه دي لکه غمه الهلال مېش پټشوار سن مذو اليا بیا فيصل او ورې ماتا قزا وکي بیا فیسلو او ریماتا ولا تنزیرون مولد مراکو ایماتا سم اغذو علیہ فیسلو او ریماتا ولا تنزیرون مولد مراکو ایماتا نوح علیہ السلام یک یواجره تول قوم مخالفه حتی که خضای مخالف هده مخالف ده یک یوازه قربلیزت تو اغلی سمر شجاعت ور کرو بادری میدان کې ولار ده تینزه کوي کئی یواز فاجمی و امرکوم و زما قوم زما وینا زما بیان در باری بد لگی وو و یم ی امرکم یو کای خپل رایا را یو ک یو یو وشرک اگو م راوبله خپل شریکانو دعا ثم لا کون امرکم علیکم همتان بیا دی څو ډېر فیصلې موږ وی اخكار کینې د نن د روخ خلاف میټنګ دی دغه سمو بیا فیصله و او روي ماتا وله ها وښنوي ولا تنزرون مولد مراه کوئی ماتا مال یو ګړې مولد مراه کوئی یا کیواز دی یا کيواله جنواله سلام پمیدان کيواله اږض پینځه خبرې کوي داسو پولیسي فاج میو امره کوم خپل را یو کوي اتفاض یو کوي راو بله خپل شریکانو بیا دې خبره دربالی پټه نه اخکر رات هواه جوانو دی یو روزونو معلومه حالت مرا کوي زخبل خبرن پریداما زخبل خبرن پریداما سورو شجاعت الله ورکرونو علیہ السلام تا او ذکر دل تا مسئلہ نیشتے صرف دنو علیہ السلام مسئلہ نیشتے دا تشجیر پارا او گروه نو علیہ السلام یک یوازی دے یک میدان کے او سورا سخت خبر کئی او تا پا یہ گردو کی نیشویدے چی دو مر دی فمازال دګمناجینو مانه دغخته تاسو نه دیوازو نشته دیوازه ما مگر په الله امر شه ماتا چې څنګه دتابدارونه دې دروژن کړه او خلاص مکړه اواز او چار ګورپ کرشټای کې نو موږ وګورو د ویل را پاتې په دنیا کې او غره موږ راو خلاص چې دګزیبه کړو زنګډاتونو وګوراو څنګه وانځاندې ورو لسو بیا مونگولیگو پاس داغنی اخفل پیغمبر آنو قومنو تا نرال اللہ ایتا پا واضح دلائلو ننو آئیچ منلے پاریچ تقزیب کرو پوخانو دارنگی موڑ لگو منگا بزرونو بزیاتے گو کو دوی مواقع دو موسیٰ اسلام تسلی رپا رہا زر موتنگو موسیٰ علی اسلام زرنلے تنکڑے شرعون سرے مقابل کردے نستاوست مقابل بای بیامنگوولی که پاس دوینا موسا و آرون فرون تا نگا درو تا خلانا غسارا نو لوی اکراغی ودوی کم مجرمانا پس کلا جراغ دیتا حق زمانگا طرفا نوی دوی دیتا جادو زایر زایر جادو زایر اوی موسا علی اسلام ووای حق دا کلا جراغ تاوستا آئی جادو دیتا لا يمكن أن تكون مجدداً نوية دوية تراغل مغتا تراغل مغتاً لديك مندر ومغتاً لديك منقفل مشرعان شبه تاس دعو الله رحزمات شبه تاس دعو الله رحزمات شبه تاس دعو الله رحزمت في الدنيا تاس مشرعان بشي نوية مغتاً يقين كون نوية فران راولا مغتا هر جادوغر بوا کل چلال جادوکار نوی دیتا موسیٰ علیہ السلام اغرز ایچی غرز ان کی کل چاگیو غزل نوی موسیٰ علیہ السلام آجتا سراتن لکنبای جادو لے یقین اللہ ختم بکی دلالا اللہ بے باطل کی رکب کی ان اللہ صحبتلو یقین اللہ رکب کی جادو جادو سر اللہ رکب کی جادوگر اللہ رکھئی ان اللہ سہابتلو اللہ دل تنب Tallulah کراچه تا سمندر تابودی var ان اللہ سہابتلو پرشوی کلا بتایگا خدا رکھی دم پرشوی جادوگر خدا رکھئی ان اللہ سہابتلو خان ولی اللہ رکھڈ ان اللہ سہابتلو کلا بتایگا با اللہ رکھئی تکر اللہ رکھڈ ان اللہ سہابتلو تول اللہ رکھئی دا ملکا دا موحیدین لے تول جادو گرب اللہ رکی ان اللہ سہتلو اللہ بے رکی باتل باتل اللہ رکی ان اللہ لایسلو عمل المفسدین یقیناً اللہ نسے کئی عمل دا مفسدانو لایسلو عمل المفسدین اسلام نے کئی عمل دا مفسدانو ثابت بکي الله حق وقور حکمرانو ولاوકારે حال مجرمانو اگر کې بدغني مجرمان میمان وراولې بموسا عليه السلام مگر زوانانو د د قومه ما زوانانی ماده ورو هر واسکې د حق امداد ګو رضوان کوي ذریه تو من قومي د يارې د فراونا نور نه راغل د يارې د ومالایم دا غیر مشرانو چه معذب اینکه دوی لالا دا پروانه بودا خواه اچه عمر دیر کم تیر کرده اگر آری دا غیر دیر زورت ده خواه از پیدا شوه ده غریبه گرزیده نیشی غاقونه اوت دیو بیا بکیده دی شرا شی اگر آری آخوه عمر لالا تیر کرده ازوان دا پروانه خواه چه منصله هر که د د په مارو د د په مارک پروا نه الله دې د زین او جوعلان د توحید او د سنت اشهاد لپاره اشهاد او توحید او سنت نو جوعلان الله دې تر تا زاو تا دم دی لري وان فرعون لعل فی الارض همشه شیخ القران احمد اول ما د جواران نکار وغصو. قرآن می خو مدرسه که کمونه که سهول و ها طرف کرکه وی او دیوی ما لگوله وی پاقی که او نوجوانان برای طلال قرآن و ما خو وی مشوره منکوله مشوره وشوه جدایولسه ما ده کلی نمسن ختمه نما منکولن مشوره واغسته یوی چه بسه یو لسه ما دست نارو آگانی سو دورای چی که گی نو یا زما مور پلار که نمانی که نو زبو والا سودا نراد نو بیا ما داخو تک نراد زبو سودا نراد یو خلق بایو گرده مور پلار خبره نمانی او قرآن وای داخم خبره نه وی بل رای ور کرو زبو ور سره جنگ کن ماینا داخو برون تک نراد زی جنگ چکرم خبر ختم شوارد ځن څه کومه مسئله کېږي نه ځکه د مسئله حل نه لري نو بیا وي بی ما او ته نه دا ځوکو چې د میای شو له سم راشي نو تاسو ځان وګیر پریږدي ډوړې بدین ته وخرې حزب مالک نو, نو البته چکو وای ډوړې وین نه خور لوګي نه ځان وای نه یې لري له سم نو دوڑا بی دلتو خورا لیوا هاوری مورو پلار بی میند کو وو اماندارا دوڑای خورا زا مو اجنا دلوگی نا بیلکول یا نو خورا هاوری نو پلار بی بولگی ما پزی براوستو زیتا و تا سنسیتو کا سو تا نسیتو کا ما پا نسیتو کا پلار خبر ناوری نو ما چې پلار خبر سنگا هاوری قرآن کی سرطان کبود کی اللہ وئی لا تتعو ما پو د دور خبر ما وره دین اروا کہیں ما باقی تھے سڑیدا سو دو روزی خون نہ لیکنا اس دے خام خزند لوگ نہ وج نہیں کنا نو ما په کوئی دل یولسم کنا ما ور کوئی کنا ہری غیظہ ٹھیک دی بالکل بنا ور کو ناغمی جناجی قرآن دی کی دی اور لاز دی کی دی زما یقین نشته ہری نو قرآن بکے خلاص بکے بالکل بے نکم ہر وقت کر اِلَّا ذُرِيَّةَ مِنْ قَوْمِهِ دیارِ دو فرعوننا عَنْ يَفْتِنَهُمَا چِ مُعَذَّبِنَكِ بِلَرَى یقینًا فرعون دیر سرکشو پو عزمکا کی لحال فی الارض دیر باغیو دیر طاغیو دیر متجبرو بدبخا دیود و مشرکانونا اوی موسیٰ علی السلام وازمعقوم کې تا ځمانه اړ په الله نو په باندې ځانوس باندې کېتا بيدار نو دې په الله باندې مونږ ځانوس باندې الله موږ ورجو موږ کمزوري دې په کوم ظالمانو الله ظالمانو زمون کمزوري نې کې فتنه ته امتحان غبرآزي خجل نه کمزوري کې او اخلاص کې مونږ را تقبل رحمت دې قوم کافرونه مغوایو کر مو صالح السلام تا ورو ده تا انت لقومکما بمصر ابو یوتانو جوړ کئ خپل قوم مصر کې کورونه کورونه جوړ کئ وجل بووتکم قبلتان او ګرځي اغینه جماعتونه چې موږ کوی پای کې کورونه جماعتونه جوړ کئ چې موږ کوی یو مانا وجعلو بيتكم قبراتان او ګرځوي دي قرونه جماعتنا تصلو نفيا چې موږ وګایبای کې قرونه جماعت جوړا چې موږ کا پای کې جماعت کې فرائضو کا او کور کېو کا نوافيل تاجو تو کا نوافيلو کا جماعت جوړ شي کنه قرونه جماعت ولې نه زنانہ دی موزوک یو تموزو کا زنانہ جو قران وایته وایا وجعلوا بيوتكم قبلتا انا اوګر جو ګورونا یا اوګر جو جمعتون صرف دته بلی دغه مخه او قائم کای موزو زیر ور کام مومنانوتا نوې موسی عليه السلام الله سلوخ کاله شو خبر رینا. <تصفح> نوی موسیٰ تا تا او رینا نويه موسع عليه السلام ربنا انک تاید فراون اے رب تا ور کړې فراون ته د ډول دلته ښایزو او ماونه په دنیا کې رب چې ګمرا کوي زادلارینا الله دې سم نشو دا په دنیا او دې سکه شو الله تبايره ولي دې په مالونو هاو سختیو کی دونئی پوزرونو نوی مان نرائی ترائی جوینی عذاب دردرس انکی نوی اللہ قبول کرشو دعا استاسو دعا رو موسیٰ علیہ السلام دعا گفتو ابراہیم علیہ السلام دا حارون السلام آمین وی او آمین تے دعا ویلے دے وجنہ احنا فوائی آمین رو آیا دعا لے او دعا کی رو بہتر وی نوې او الله قبول کړی شو د وایستا شو دواو ایستا دواو شو پس دا تاسو دواړه کلر شي موربځي کېږي لار دا خلکو چنه پويږي دوا الله قبول کړو اوس دا قبول وایلی ستريقه وا وجا وزن ابي بني اسرائيل البهرا مسکو وجاوزنا بني اسرائيل البحر من پوری کړه بني اسرائيل لر په دریا دعا الله قبول کړه د جناب موسی اسلام السلام نج بني اسرائيل پوری کړه ورپسې شو د او لاخر دغه په زیاته او په دشمني ورپسې ورخلاله شو تراغی <تصالك> چراگیر کڑا دلر ڈوبی دالا دوبشو نوی فران آمان تو انہو لا الہا اِلَّا لَّذِي آمَنَت بِهِ بَنُو اِسْرَائِيلَ وَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قرآن دیاغا اغالت دکر گئی چه سرے ڈوبی نواز بھکا اجب ریکی گی نیوبان کئی نو قرآن داغا اغالت ذکر کئی نویترون آمن تو انہو قططلے لا الہا بیابر رہواتی دا اِلَّا لَّذِي آمَنَت بِهِ بَنُو ما ایمان لارا شاند خبری لارے نجدی زوګو زموار مگرغزاد چې مانداو په بنی اسرائیل او انا من المسلمین نو زین جماعت المسلمین کې <laughs> اره جماعت المسلمین راوته دا واه فرعون په جماعت المسلمین کې او انا من المسلمین نو <coughs> من المسلمین نو ز دا شافعی چه وای حنبالی چه حنفی چه وای داکول مسلمانان ندی نو مسلمان بیا سوک دی چه جماعت المسلمین کیچی شاوسی نو دا حنبالی شافعی داکول خو مسلمانان نشو نو یوازی مسود سالچشین بس اغا مسلمان دی شاوسی وای وانه من المسلمین نو فیران وای سبا جماعت المسلمین کیم وای <تصفيق> <تصفيق> و انا مینه المسلمین نو هر یو پیدا شوی ختمات را لګرو چې لز جواب نه دی جواب را ماخه خا... وی چر ځان ته حنفی وای ځان ته فلانی وای ماستا فلز نه مې دی فلانی نه مې دی ماستا زنه مې دی فلانی ما ته کافری زګشتہ ته زید وای طلعت عمر وای نو نو مو مسلم کې نه خدا به شو نو مي... نو کې دا مسلمه انا چب بلنم دیکیو خلم بیا بولو کافر کی گی و دائستان صاف دے وانا من المسلمین نو خودی ملک کیار کنشتے یو خونرے آمنت بی بنو اسرائیل وانا من المسلمین نو او سو یقیناً تانا فرمانی کرو بخا ویدو مفسدانو نا نو ننه غرزو منغا استعلاش ديره تا نو نجيكا بيبادنه كا من غرزو استعلاش ديره تا نو قيك على نجواتي من الارض غرزو منغ تالر لا زايتا لاشت ديره تغرزوم ذا ديره بارا چه بن اسرائيل از دانا چه چه غفة خوره او بیا با د دساړي روغت دی هیڅ دانيشي به را خلاص نشي نمبر 1 لاش بار را چلاو ورغلای يره ختم کوي وسو واسنان مونږ ورځو اس لاش دی ریته چې شپه تا به زه برات چې بیا زو بیاځنه کوي یقین انده زغل کو نه زموناته خبره یقین موږ زهور کړو بنی اسرائیل لا دارش مو <مزرز> غريزه غور کو دلاره د باو سوزونه مې د ائتلاف نو کړې تر هغه چې راوځي د علما یعقین را د مزا قیامت کې په واشې کې دې اختلاف ائتلاف کوون کې کهی ته په شکه په چې موږ را لیکل تا ته پس تا په زګره خلقونه جلول کتاب ته نه مخکي یته نه اغله ده زه حق استاد عبدالترف مکه را ده شک کوون کو نا. مکه گئی بچاندا خلقو چې تګزیبې کړو دا د الله پښې ورته ونیو نه یتنه خلک سلا بيچو بده حکم درابه دوی منرهي کرا شي دوی تاریو نه ښه ترغه جووینې دې از درځو درځون کې درې موا که قوم یو نو زه توبه ويست الله عذاب بشاکړه نو میرا بند توبه باسه الله ماف آپ کو ماتھے پہ گئی ولینو د وک لینا چې مان راو پس فائدہ رسولای ته ایمان دار مگر کوم دیو نو څو کله چې ایمان دار نو به تک مونږ د دنیا کې منفایده ورکړو د لاره تر جواب ته کوخه فائدہ رسیدا د حضور دی ایمان ایمان برابر اچ په زمره کې ټوله پيوزاله ایا ته زور کوي په خلکو چې شی نیسونی اتن لارا چیمان لاری مکر پا عمر دار اللہ پا امداد دار اللہ پا علم دار اللہ او گرزی پا جتی لارا پا خلقو جریگ دار اللہ پا گرزی شیطان لارا عذاب لارا پا با غیبانی چاکل نلاری او ایو گوری سدی براوکاتا افایده... سدی براوکاتا او فایدن رسی نقیو یرون کی دا قوم نا چیمان دوی انتظار نکیم مگر پشانتا دو روز دا خلقو چو درشو بو خواه وا انتظارو کئی زیمتا او صورت زیم انتظار کون کونه بیا مخلاص کو اخفل پیغمبرانو او مومنانو دارنگی لایق دی پومنگا خلاص اول دو مومنانو رد شرفی لیبادتو وا او خلقو کئی تا او صورت بشک کئی پو بارد دین زمان نزو بندگی کوم د الله ذات چې فاده وکي تاسره بلې لیکن زه بندگی کوم د الله ذات چې فاده وکي تاسره امر شید ماته چې شم بده مؤمنان نه قائم کا خپل دین خپل ماخو د با دین مزبوطو مکه غا د مشرکانو نه رد شرک فی دعا مرا بلا سره بيد الله ځکو فایده شر رسول ته آتا زر نشله کړی ته او کړه نو ته به په دغه واکې د ظالمانو رد شریف په تصارفو ګور زو تا د لازم تکلیف فلا کاشف له الهو الې نشره به تکون کېدې تکلیف لره مگر یو الله ګائرادو کو پتا څه خېګې پر نشره واپس کوم کېدې مېره باندې الله راځو کو رسه پدی سره چلې جو کو کې د خپل باندې الله دې بخون کې مېره بان سلاقات د کتاب او او خلق یقین نه غره تا او ستو پر بیان پر بیان دا سره په طرف پچا چی هدا دوه لاله او څوم چې ګمړای شو نو ګمړای شو پاغا انم زه په داس باندې زموار ور پسې ش دا شي جوه تا تا کلب سا تر هغه چې فیصله وکاله او الله غره فیض لکهونکو نو صورت اوله سجئ اسباد توحید او دلائل اخریو او دغه شبهاتو او شبی اصل جوابونه ادمه سکه واقعات ثلاثه یو واقعات اسلام دپار د تشیع او واقعات موسی اسلام دپار د تسلی اوہ کہہ دو کوئی منو دپال بسم اللہ الرحمن الرحیم كتاب أختمت آياته ثم فصلت من الله الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم من نظير وبصير ونستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متاه حسرني لادر مسمى ويسكوا الذي فضل فضلا وإن تبلوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلا الله نرجعكم ولا كل شيء قدير لا إنهم يثنون صدورهم يستغفوا من ولا فيه يستغفشون ثابهم تو یونس پسی دادری صورتنا کنزول و مسعط کی یو ترتیب ہو صورت کیا اللہ اثبات کی رسالور و مسائل ہو یو مسعطہ العبادت للہ وحدہ عبادت یواجد اللہ بکوی یواجد اللہ او دیو پارا الفاظ متنواز کر گئی یوزل دویم آیت کے اللہ تعبدو اِلَّا اللہ بندگی مو مگر دیو اللہ اللہ تعبدو اِلَّا اللہ دو امزل شوالہ سم آئے چھے وَاللہ اِلہا اِلَّا ہُو اللہ تعبدو اِلَّا اللہ وَاللہ اِلہا نشی سوک لایت دی بادت مگر یو اللہ در زلہ در ایمزل اشپا کرشنم آیت کے دنور بیان اللہ تابدو ایل اللہ بندگی مکوی مگر دیو اللہ اللہ تابدو ایل اللہ سلورمزل اکاون نمبر آیتی قال يا قوم يا ابو الله ما لكم من اله غيره اشبا نزله يش بيدم السلام بيان قال يا قوم يا ابو الله ما لكم من اله غيره <قصف> وامزل صف اشعيب السلام بيان سرور کی یا قوم يا ابو الله ما لكم من <غيرو> وزاغر کې فعبدوه بندگی دی یو الله کوي الله تعبدو الا عالم الغیبی والله عالم الغیبی واللہ پنزم آیت کی فرمائیں یا <coughs> لمو ما یسرون و ما یولنون انہو علیم بی ذات سودور پوئی یا اللہ سچ دوئی پٹھائی سچ دوئی سرگندہی اللہ دا عالم و خلص وایي فارز باني پواده الله الله پوره عالم الغيب ولا فدي دو واقعا ذکر کی وګورا ابراهيم تا زميل منو پال پون شو وګورا ملائکه تا جبرائيل ته کوور په تکلیف پون شو وګورا نوترل اسلام تا زميل منو پال پون شو عالم الغيب يو الله دره مسله مصلا تسلی کلکشا دی بانی لغوانی بیان دی جناب موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام زرنه دی تنگ کڑی تولی زرنه دی تنگی اگر مشکلات برداشت کری سه معاملی بانی کار نشه برداشت کولی سالورم مصلا تسلی در پارد مبالیقه فَلْحَلَّكَ تَعْرِكُمْ بَعْزِ مَا يُحَائِ لَئِكَ زرگو لتنگ نکی فَلْحَلَّكَ تَعْرِكُمْ بَعْزِ مَا يُحَائِ لَئِكَ وَضَّائِقُمْ بِي صَدْرُوكَ تنگیدون کنے پر سنجتا زرگو لتنگ نکی پو مسلا علیف لا عمر سورت زوات الراؤ کے دا ہے الله رب ی کو دریافونکو معنا کتاب احکمت آیاته دا کتاب دې مضبوط چیرې آیاتونه دده او امر اپنه‌ای دا کوئی چھے لے پا پا دا مکوې ثم فصلات بیا وزا چیرې په ثواب او پزاب مزدي کول دا ثواب دې اکو زناده اکرو دا عذابه ده سمه فصیلت کتابون احکمت دا کتاب ده محکم ده آیتون ده ده ده باطل باطل پا گینش ده سمه فصیلت بیالاو گورا چه ده ده حلال و ده حرامو ده ده حلال و ده حرامو احکمت ذال کتاب دی او کی آیاتو چې محکم دی آیاتو نه ده دا فزړه د مؤمنانو کې چې زړه ته د نشي ثم فصلات بیا وزا د شیله په بدن نو او اقیم الصلاه مز فرند زړه خبر کوشوا ثم فصلات ماجر مزور کړو فصلات اندامانی کې سرګن کې اخبره آ تو زکات زکات فرض دي زرته خبره کوز شو چې په لاس کول زکات ادا کرا ماشاءالله حضرته خبره کوز شو احکامات آ تو حج فرض دي نو بس داخلا او حج لے روان شوې بزن باندې سرګندې سم مفصلات فی الابدان یا تمامه زم شیخ رحم الله کو کتاب الرحمتا دو دا کتاب دی د حکمت حکمت دی آیتونه دی کتاب د حکمتونه دی آیتونه دی کتاب سم مفصلات بیا لا وګوره وزعتم شیره د طرفا د حکمت والا خبردار حکیم خبير بیا وزعتم کړي آیتونه د حکمتونه نه ډک او حاکم خبیر در طرف وذاتم شویرے اللہ تا بوجو الا کتاب کی داری کے لیے شویرے چې بندګی مکوی کوي مگر د الله زین تاسو لاره د الله طرفا يرون کې زری ورکون کې بخانه وای درابنه رجوع الله ته فائدہ بدر کیتا استاد فائدہ خر ترنتی مو وَيُوتِي فضل و یوت کلذی فضل الفضل ور بکی اللہ ہر خام دنے کملتا بدل دنے کیدا مو جی کرے نو بدل د مزبور کئی جان لترل بدل د جہاد بور ور بکی ہر خام دنے کملتا بدل دنے کیدا کوویں نا زیریگم پتاسو عذاب در رجل ہوئی دا مخ کے یہ سرطی نسکی مولے که هل تا درجہ دا مبالغوا که بیان میں نکر نو یریگام بیان میں یو کر استاسو نمانئی نو پتاس یریگام عذاب برادی اللہ دیر واپس کدر استاسو او اللہ را پالتو بان قدر لرن کے یقین اندو یار یقبل سینی یسنون سدور اره اخپلی سینی پو کفر باندی چه پتیگیر اللہ نا اره اخپلی سینی پو عداود ده پیغمبارو اره اخپلی سینی پټ زان پت کداغین اغنا یقینا نا الهی نایست وشون سیابا همو کرا جدی اچهی پو زان جامی نا پول اللہ سچ او سچ دوی ظاہر ایو دا آلیم پو راز سنو باندی اونی شریف څنګه سرپوزمګه کی مګر الله زړه دی رزق دا عين علال الله باندې یني الله صدا تاکید ده پر اعلی وی وو پړي بیل کې جناور بد دی اغل رزق ورکنه تعال الله نه درکې دا غني نی ویل چې الا فی الاسقات رزق وا اسقاتی رزق دی علال الله رزق وا فالله رزق دی إلا على المقتدي خنری دی چې په مقتدی باندې رزق دی الله باندې سره رزق دی رښتیا وایې یا لامو مستقر و مستودع ویالا پدری دوه پامانات کې وجوده و ټول دی الله دی چې پیدا کړی اسمانونو زمګه پښو غلونمو کې او سلطنت داغه پنداز نظر استاسو په غوپ باندې دا اغه زره لري بوه کاری چې تا نه غري تاسو نه کومې تاسو نه خسته په عمله احسنو عملو کا اکثر عمله تجرنيسته خسته عملو کتا وی تاسو پورت کرشه پز د مرغنه نو وای کازی رو نددا بیان مگر جادو سرګن دا فای سره کمو مرسته که د دنیا عذاب تر ډیش ميري وای چاې سال کرا لاره ها وروزه چرابه ش دوی تاذاب نبيارو لښوي دوی نه ثابت بشي په دې عادي په ټوکی قانون کې کومو زګو انسان لره خپل طرف رحمت دا ما کوم ترجو دا مضمون سوره د یوسف دا یونس یو شان دي دا دندوا بدي خو اخي کني ولې نظر الانسان کموزه کو انسان لره فل تر رحمت دمو لري ګو د رحمت دنه نه امید نه شکر د نه مديشي کموزه کو پد باندې نعمتونه پس تکلیفونه نه چلس د لدتا وایو ل تکلیفونه زمانه فمټم یوګه ده دې دې مستي کوونکی فخر جان مګرا ګزان چې سپری ګروه ملو ګروه مطابق د سنتو دین په بهانه وایي ژړوي شایچ ته پری حضور کې باځه چې واشه ده تا ته څنګهږي په جوړ سیناستا چې واځي ولراونې لګل شو په دانه خزانه یا هغه وو در څره فريغتا فريغتا نو ته یې راون کې اولای په ارشی بنځم واره نواره دللو کې پولیس دللو دللو سره په شان د قران څنګه جوړ شي یو ني سره اندله څه مطلب دا لسکوم نه نهاریو قوم یو جوړاړي او راو bale ځوب جواب لاره بيدلانه کوي رښتینی کدی جواب درنه کوي تاسو نو پوه شئ یی که نن دالې کلیسې په نوم د الله والله الها الا هو الله تعبود الا الله ولا اله الا هو دیشه زګل دی بارتو مگر یو الله ايته سمنکد منیو منوي زو جراته د ژوند دنیا خالص ده نورو ورګد ویلره بلد بدل دمال دا قصان نبیدوی دو پارا پا آخرت کی مکرورو برباد چی آجدوی جو کرو باہئی کے اباطل دا عجدوی لکاون کی افا من کانا علا بینت من ربی ایا اصول شیف و تحلیل بانی اصلا ربی طرفا اولو لیا شاہد منو شاہد دارنا عبداللہ بین السلام عبداللہ بین السلام قرآن اولا دیو جن زمان شیخ القرآن رعیم الله معنا گئی بهتر هغه ده اغه من کاناله بینه تیم رب ای آیات غمبارو چې وو عقل مندې سره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان عقل سره دې مطابق و یترو شاهد منه دی اولګه د پتی جبرائیل و هی موسی و ولګه د پتی قران قران او دینه مکه مکه مخی د محمد صلی الله علیه وسلم کتاب د موسی علیہ السلام یعنی نقل مطلب دا د نبی اسلام بیانو عقل سره برابر و مشوا نقل صاحب نقل تورات سره برابر چې پښوا او رحمت دې مانلې پې چا جنکارو کړه پې د ډول نه نور میا پشکی دادنا یقین انداد حق اصدا رب دے طرفا لیکن دیر دا خلق و نیمان نراری زجر دا مخشم تیر شو سرد یونسکی سوگ دو دروی ظالم دا چانا چی جو کرو پا لابنی دروگ اولائی که یو عزون علی ربیم دیبا اوران دی کرشی پا خبلا راب اوائی او شاد کرام القاتبین دا غلی چی دروگی پراب ألا لانت الله للظالمين لانت دي ذا الله في ظالمانو آقسان شماني كيد لارد اللانا ويبغونا أي وجه لدي باريك كغلية كغلية تو اسلام تريدي وبلبسيزي كغلية تو يبغونا محمدن حلاكانو ده پغمبر ده حلاكت لدي بخبت بخو یا بغونا عواجانو لٹائی کگلی ریچو تاویل قیدو قرآنو تاویل باطلو باطن تاویل قیدو قرآن دویلی آخرت نینکار کونکی اولای کلم یکونو معجزین فلارزو دویلی کمزوری کونکی اللہ را را پاسمککی نفید ویلی را بید اللہ را سکمتزکارانو دوچان فور کرشید ویلی ندی دوی تاقر لرونکی داو لیدو او ندی دوی لیدونکی وما کانو ابسرون دوی نقصان کی واچه اخفر نمسونه ربسر دوی ناجی دوی دورونکی لا جراما لابده یقینا نو دوی بای پا کی تاوانیان آخرت کی با دوی تاوانیانی یقینا کسان جیمان نارا عملی وکر واخدتو الربیما اوواجدیو بلو فلبتہ نو دو دوی د جنتانو دوی به په جنته امیشہ مثال د دو دورولو لکه مثال د دورونو د کوونه او د لیدون کې داوري دون کې مشرق د ورونو کوونه واحد به سیرو په مثال کې چرینا مابودے بادلہ درون دے, دے کون معبود حاق بصیر دے سمیع آیا برابر دی پو مثال کی چلینی دی برابر افلا تذکرون آیا پناخ لئی اللہ تابدو اللہ اللہ الہا اللہ الالح اللہ, الالح اللہ, الالح اللہ, الالح اللہ, الالح اللہ تابدو اللہ پا دی دلائلو سو دو آقید نو السلام آو آقید بیان دهود علیہ السلام دسالح علیہ السلام یقین المنگلک لنو علیہ السلام الہ قومی دا قوم تا انی لکم نظیرم مبین نو زیم تازل را کی ظاہر اللہ تابدو اللہ بندگی مقوی مگر دیو اللہ نو علیہ السلام وی زړې کوم په تاسو باندې آزادره د رسون کې نوې ډب شو کو کوجو کومې کړو د کوما موږ نه نوتا لاره مگر باندې زمونږ باندې زمونږ باندې موږ نه نوتا به لارهستا مگر کا ځان هم اراضینونه اړېدي کمزوري زمونږه زاهري خیال والا باد يرای من غیر فکرن فکر مکر کړو به مګنوینو تاسو لاره بمبای زګروالې مګمان کو پ تاسو باندې درو جنونه نو یوونو او یو کومه زما ماپوکه کئ کئم ز بدلیل باندې د خپل طرفا او راکړی مالر ایمان راکړی مالر نبوات د خپل طرفا پس پر دا پتا وسو انل دې مو کوموا ز پزور لګوم دا رحمت پتا وسو دا بینه پتا وسو تا سي دیناره پتګمون کي واځما قومان غوانم پدېځي واځو نيستې واځما مگر په الله نیمځو شرون کي مؤمنان دي ميلای دن کي خپل راب سره وینم غو تاسو را قوم جاهلان واځما قوم صبحي چې بجوګي مالل در لاله تامنا قومي شره ذیلار حفلات ذکرون پنځه اخلي نوام تاسو د جما زغري خدانه الله زنه پهېګم په غو باندې چې تاسو زړونو تاستا وام انو انت تاسو چې زموږ فرښتہ نو ما خپل غو ته جبدلې انسان په سرغو چې وربنيږي دله الله خیر الله خپويږي فرښتې دې په نفسونو ګري زبېم په دا وښکره زالمانو نه نوې دې وانو ها جگړ یو ګرمه سره نه ډېریږي ګړې سره را دلولوګه مونږ ته پښې سره چې تاواد کوي مونږ سره کوي نه دي نو یو یقین را ته لوبه کې تا استاد پغې الله ځنی شم راوته عذاب کله کوي الله نه تا کمزوري کوي الله لره فائدہ نه رسې تا استاد نه شهځو ما ګېر ادم یو کړی استاد نه سياتو کله اراده کړی استاد وګومړای الله رسولا کوم کې استاد زه رب کوم ا دې ای وای دې ځان له جوړ کړو قران وا ځان له جوړ کړو قران پوس پما جوړم زما زين به زار داشن اجدا جوړم کوی وایو شنو اسلام ته چې مان نه راي سار قوم نه مگره چې مان راا بس مخه پکې دا پاج دې کوونکې جوړا دا کېشته زمن کو مدد زمن کو کوما خبره سره مبارد زار ایمان او دې بګر کړی شي جوړو هغه کشته یلاره نو عليه السلام به کشته جوړول کله چې پیری په باندې مشران ته کوما نو ټوګي به کولې د سارا وګړه په ووت کې کشته جوړی وای زماندار برازي نوین عليه السلام کټور چې کوی موږ سره نو موږ ګورو تا سره لکه څنګه چې دوی کوي زردی په و بشه څوک را به جا غذر رسوا بگی آقا ثابت بسی پا با آقا بانی عذاب همیشه تراغی چراغی عذاب زمونگا وفارت تنور اجوش و مخت ازمکی ازمکی مخت جوش و بوش و جزیره کی و چی تنور نمو جوش و یا تنورو یو جمعات پا کوفا کی نو جوشو عبو پا کوفا جمعات کی جمعات کی عبور آواتی یا جوشو عبو تنویر و صبح پا وقت سار کی سار وقت کی عبور اخلاس شوی وفارت تنورو جوشو تنورو از زنانا چه دورای پا خوی اغی کی نوی ممسوارا کپا دیکی آر جوراتوا اخفل تابیدار مگر آسوک جی مخشوی پاگا بن حکم آسوک جی ایمان نوراولای پاگا مگر لوگو کسانو اتیا جو اتیا سلویخ دو سلویخو لیکن تولی که اصلاحشپاگ دری زامن دری انگانی یا لنا نانیم سا وکال بیانده ایمان نوراولای پاگا مگر لوگو او یونو علیه السلام سواره شیپا دی که پا مدد دنوم دالا تلل دې کشته دی او دری دل دده کشته دی یه خنب زمانه بخون که میرا دا کشته روانه او پا دی پا چپو که لکه دو خورونو اواز گرنو علیه السلام مقبل زویتا و او آغا پا دا روان دی پا دا روانو و با چوریا مدرسی لراشا کشته لراشا وکانه په مازلي نو یا معنی دا واګه پډړ باندې د دین پهلار مور بی دینه وکنه به ګوردو نو خبره وانه لري د بلاد ګور او ری پنځتن پاګ نه مانی پنځه وړاولیا نه مانی واګه پډړ مانی د دین پهلار او بچوريا سور شمون سره مکیګه کافر سره نو یا کاه وبخېږم غارته بج بکی مالا رو بوتا بج بکی مالا رو تخیجم و غر تخیجی کشتی تی نخیجی بدبختا تکریف که آری نجمال در نرازی مدرسیلہ نوینو علیہ السلام لا سمال یوم من عمر اللہ نیشتره بچ کون کی نن دعذاب در اللہ نا الا من را مگر آوزو چه رحم اکره اللہ پاغو رحمه کلی اللہ پکشتی والاو باندی پکشتی والاو باند رحم کلی یا مانه ایده چه رحم اکره پاغو نو علیه السلام چه سوری کلی زانسر پکشتی که او را دعا ترمین زجا پا نو اگر زکر شونه اولیشی غوزم که تیری که اخبری او بو حواس من بندی که اوچی شو کارو برابر شوکیشتای پوچودی غارو چلیشوی چاپی را حلاکت دیوی قوم زاری مانو لارا آجیدیو کرنو علیہ السلام افر رب تا اللہ انبنی منالی یقینا نزوی زمادہ اللہ رے یقینا نوازای رستا آکو وانتا آکم الحاکمین نو تیف سرکا انکی اونو نو دیدیستا دا اللہ پیدا نو نو حديث کی روایت عبداللہ بن عباس فرمائے ما بغت امراۃ النبی قط پیغمبر حضرت دا بغاوت نه ده کړې کافروا خو بغاوت چر نه ده کړې مطلب دا انه لاش مین الیک نه ده استاده الله پیغمبر آل سوق دي پیغمبر ایتابه آل النبی اتبا ملتہی مین لاجمی وسدان ولا ربی الدي پیغمبر خواجه دي پیغمبر تابعی پیغمبر تابعی کده سویدان سره تعلق لري کده عرب سره کده اجمو نه دې ستاله استا, استا تابینه دې ان و عمل غیر صالح دې دې خاوند بد اعمالو ذو عمل غیر صالح یا معنی دا استاله سواله چې زو مال بچکا عم